Вона стояла, приперта з одного сторони до якогось каменя, чи на її великості, що, здавалося, відломився зі шпилю чебаниці від самого головного білого каменя, і, скочуючися, опинився остаточно поза білої стежки над берегом пропасті, становлячи якусь опору для малої колиби. Зі східної сторони зазирала колиба з-під смерек в саму пропасть із гучливим потоком а там далі, через неї, і на сусідню заліснену гору. Та її майже не видно зразу з-під широких креслатих від старинних смирек лісу. тим і припала вона циганці маврі так до душі, і зводила в ній думку зажити в ній на самоті і віддатися цілком ворожмирству та ліченню людей різним зіллям із гори чабаниці». У перших літах своє існування хоронила колиба чебанів багача Івана Дуба, що не лише літом пробували тут, доглядаючи на пасовістках і полонині товар і коні, але іноді й зимою, коли всього вимагала господарська потреба. По смерті Івана Дуба стояла колиба кілька років порожня і аж тепер діждалася нового мешканця в особі циганки Маври. Якій здавалося, що ніхто і ніщо не замутить тут її спокою, і вона зможе незтісненно віддаватися ворожінню, примівкам і всьому іншому, що входило в обсяг циганки Ворожки. Одної прекрасної літньої дни спровадилася Мавра на Чебаницю. Мала дванадцятилітня Тетянка відпровадила її у товаристві і добихи, ніби помагаючи переносити циганську встановку і речі, яких, впрочем, було так мало, що по двох разах стало вже все в хатині над Яром на місці. Коли Тетянка вертала від Маври білою стежкою, плачучи, та ліпалися у її малих ушах золоті обручки-ковтки півмісяці, які Мавра випарала десь з якогось старого лахміття і вложила дитині на пам'ятку від себе. «Носи їх доньцю і не скидай ніколи», говорила, примовляла Мавра поважно, кладаючи їх дитині буха. «Золото хоронить від зла і притягає друге золото. Малою дістала я від своєї матері, що здобула собі десь далеко, далеко у світі справжнім ворожінням своїм. Носи їх, а будеш в них красна і пишна, як сама Туркиня. Як сама Туркиня, повторило так само поважно дівчатко, піддаючись спокійно операції чорної приятельки та прислухаючись з увагою кожному її слову. Відтак, обіцяючи собі обопільно забігати, як з Бога частенько до себе, Розсталися. Приходи до мене, Мавро, бо я без тебе умру, наказувала Тетянка ще раз при відході. Прийду, доньцю, прийду, перерікала свята Мавра, утираючи мовчки сльози з очей, що сунулися їй по ходім лицю з жалю за дитиною. «Щоднини!» наказувала знову дівчатка. То, може, вже й нічилося у відповідь бодай спочатку ні. Бо люди, побачивши мене тут часто у вас, глузували б, що дверми, сказали б, відійшла циганка. А вікном назад вернула. Але не журися доньцю. Мавра Тетянку любить, і вона її не забуде. Прийде. І справді вона держить слово. Відвідує, як приобіцяла. Хоча і не щоденно, але й незрідко. лиш зимою гірко. Мати Дуню не пускає, та раз-два на тиждень приходить Мавра до неї, а наповнивши свої бесаги тим, чим обдарить Іваниха Дубиха, і напестивши та не любувавшися доволі Тетянкою, вона вертає вдоволено назад до своєї хати. А Тетянка, що вже потрохи відвикла від Маври, звертається назад, усміхаючись вогкими очима до матері, і тулися до неї. Худко звикла Мавра до своєї романтичної оселі і не жалує свого переселення.